Вона спашила лицем так, що видно стало й при свічках. Але тихо спокорилася. Я пропустив її наперед, закриваючи спиною від пані Раїни, яка метала розові погляди. Світ для нас не існував більше. В ложниці було темно. Тільки лампадка ледь блимала під образами, та живрів крізь вікна жар з козацького вогнища сторожового посеред двору. За стіною тривало ніби наше весілля, а ми були тут, уперше в житті, як муж і жона, уперше наодинці з своєю любов'ю, з своєю пристрастю і жагою. Нарешті, нарешті, я цілував навіть повітря довкола неї, обцілував усю. А тоді знову і знову повертався до несамовитих уст І вмирав у них, гинув навіки Темні уста пристрасті в білому, і постіль теж біла Біло постіль постелю, біло постіль розстелю Не на жертва постіль, живеш і вмираєш у ній Знаєш про це, щоразу забуваєш Знаджений і спокушений. Не введи нас у спокусу, не введи. Майже з ненавистю кинув я в те біле шумовиння мотрону, заглушив її полохливе, ні-ні, тяжким своїм поцілунком, припечатав і запечатав. Гетьманська печать на устах і на сім таким пожаданім тілі, молодім і несамовитім. Учора ще був ніким. І без надії повернутися Гетьман без перемоги Вождь без народу, володар без держави Шабля в руках та кінь під тобою Цього досить і недосить Коли вознесений на височин З влади Влада вимагає обладання Мав тепер жінку І в ній все Біля моєї шорсткості Те шовковисте тіло Біля моєї загрубілої Порубцованої пошрамленої душі Це чисте серце Біля моїх утомлених важких рамен ця летюча істота, біля моїх насуплених густих брів цей небесний усміх, здатний воскрешати мертвих, розтоплювати холодні сніги, примушувати ріки текти навспак і навіть от чудо повертати втрачений час. — Ждала мене? — спитав у темряві. А хто б же тебе ждав? Його голос вразив мене. Холодом неочікуваним, закричав би їй, як хто народу весь, Україна, будущина і надія ждали мене. Та хто ж викрикується перед жінкою? Змовчу, лише за собі ображено, а вона миттю зловила мій настрій, привернулася ясочкою. А хто б же тебе не ждав? Перевернула свої слова так спритно, що розтануло моє серце, моє довірливе, зволене серце. Полікуй його, моя мила, ой, полікуй. Дарувала себе, як проскору в причасті, з урочистою ощадливістю, самокрихітку. А в мене ж наставлені були широченні, долоні пожадливі, невситимі, та мав удовольнятися й тим, що ущедрювала священні крихти. Тоді знову це гнучке замашне тіло скувала крижана хвиля, і Матронка позастогнала, заплакала. «Я мужня жона! Чом приїх наш? Як без тебе жити? Гріх перед Богом! Відпустять нам цей гріх! Всі ієрархи церковні відпускатимуть!» Вона тільки знала своє «ні, ні, ні». Щоб б не хотів зламати цей крик. Тіло було вже моє, душа була моєю і серце. Тепер лише тому, що став між нами Ксюнц в чорній сутані і пісним голосом промимрив до мінус в обіскум, ми не можемо мати свого щастя? І вже не любов між нами, а не рад і та неправда ж! Ця ніч мала бути для нас. І вона була. Але якою ж ціною? Не вже за неї треба платити жовтими водами? А може то ніч ця плата за жовті води? Хто ж та знає? Я заснув і не чув, як вислизнула з постелі матронка і зникла вже до ранку. Лежав і слухав тишу. Юрко Катря сплять собі. Пані Раїна, виправдавши гостей, мабуть, некає по дому як привид. Мотронка щезла так, що ніхто вже й не знайде її до сонця. Козаки палять вогнище посеред двору, смокчуть люльки, задумливо дивляться у вогонь. Я в покинутості в якійсь багряній пітьмі схожий на те моє нетерпіння застільне. Лежу без руху, хочу думати про Матронку, але не можу, бо та багряність зачаровує мене і обезвладнює. Вона згускає довкола мене, темніє. Тоді зроджується в серці тої тьми світлість, і з неї випливає саміва. Такий, як поїхав тоді від мене до княжих байраків, Вилицюватий, визькоокий, Розумний і стриманий. Чолом, пане гетьмане, Каже він стиха. Чи то ти саміли? Так, батько. Звідки ж? З орка. Де той орк? Щось не знаю. Хіба забув уже? Римляни колись так звали Позасвіття. Орк. Звідти й прибув. Тепер? Саміла, Зорка. То тебе вбито? Ой, горе! Ти вийшов непохований? Не переймайся, Богдане. Хоч би похований був.